أسلم على أشرف الأنبياء والمسائين نبيهنا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بحساما إلى يوم الدين وما بعد ومسنا دمامة أحمد زبير جني حديث كوهي پرنسي الله وبصنعيك أنس رضي الله عنه ده عبد الله بن رواحة زناو چستو ashabima drugim reći hajde da vjerujemo Allaha jedan sahat. Sve do jednog dok nije sreo jednog čovjeka i to mu isto rekao i ovaj se naljutio. I otišao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao Allaho poslanit će Abdullah ibn Ravaha često govori hajde da vjerujemo sahat a ne govori, hajde da vjerujemo Allahov poslanika. Pa je poslanik s.a.v. rekao, Allah se smilovo Abdullah i nerovahi, on zaista voli sjela na kojima se okupljaju meleci. A pa, zbog toga i onoga što znamo od blagodati sjela u kojima se Allah tabarakao ta'ala spomini, nema govora lepšeg i boljeg od govora o Allahu Tebara Keva Ta'ala. Svodno tome i večera smo se sakupili da čujemo nešto o Allahu Tebara Keva Ta'ala o spominjanju njega veličanju Allaha Subhanehu Ta'ala i da se uspodružimo i da imamo nagradu koju Allah Tebara Keva Ta'ala obećao mu'minima koji se radi Allaha sakupleju I, radi Allaha druže jedno od najvećih ibadeta a u isto vrijeme najlakši jeste spominjanje Allah zikr Allah subhanahu wa ta'ala je probrao zikrobe objavio ih našem poslaniku neki od njih su vezani za odreženi propis a neke od njih su opći i ne imaju granica u svako vrijeme, na svakom mjestu, sem onda gdje propisi islama to zabranjuje u mjestima gdje je se ne može zikriti poput e, mjesta gdje se vrše nužde, gdje nije lijepo, gdje je mekru haramom učinjeno da se Allah spominje, sem toga mu'min napaja svoju dušu, oživljava svoje srce približava sebe Allahu subhanahu wa ta'ala kako bi se njemu umilio kao svome, kao svome tvorcu. Ummu Hani sahabika čer, čerka Ebu Taliba je pitala Allahovu poslanika sallallahu alaihi vaseleme nakon što je ostarila. Nije imala više snage da ustaje, da klanja noći, namaze, da ide, da pomaže, da nosi, da pravi hranu drugima i tako Pa je rekla Allaho poslaniče Ukaži mi na djelo koje mogu da činim sjeći. Pa je rekao Allahu poslaniče sallallahu alaihi wasallam Reci stotinu puta subhanallah. To će ti biti kao da se oslobodila stotinu ljudi iz loze Ismaila alaihi salatu wasallam. Reci stotinu puta Alhamdulillah To će ti biti Kao da si Stotinu konja Jakih, opremljenih Opremila za boj na put I reci stotinu puta La ilaha illa Allah To će ti biti kao da si Stotinu deva zaklala u ima Allah I podijela I reci stotinu puta Allahu akbar to dijelo, taj zikr da kažeš da je Allah najveći popunit će sve što je između nebesa i zemlji a Allahu Ekber u svakoj situaciji koja pred tvojim očima je ogromna, velika bila ona pozitivna ili negativna kažeš Allahu Ekber ubijeđen si, da Allah veći od toga i ona koliko god bila velika tada kada kažeš Allahu Ekber الله يهدشي اتصبغوه تده انا اتصبغوه اتصبغوه الله صلى الله عليه وسلم نسي نعطيه دكاجه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اي ركو هديس كيه ابي هرير رضي الله عنه ده نايد رجي غور الله چتر ريج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Allahu akbar I kaže posanji sallallahu alaihi wa sallama Neće naškodit da počneš kako ti hoćeš Ako hoćeš sa subhanallah Ako hoćeš sa la ilaha ilallah Ako hoćeš sa Allahu akbar Sa zahvalom ta Allahu tabarak wa ta'ala Počni kako ti želiš I bit taj govor najdraži Allahu tabarak wa ta'ala A u drugom hadijisu Koji je vjerdostan Kaže posanji sallallahu alaihi wa sallama da kažem subhanallah velhamdulillah draže mi je od svega što je na dunjavuku a poznati imam ibnul Arabi iz Endalusa imam ehli sunneta rekao da u osnovi se ne može porediti dunjavuk sa Allahuim zikirom kao što se ne može porediti dženeca džahennemom u onoj hakiki pravom pravom značenju kada Allah s.w.t. kaže hajru mustaqara da je džennet bolji za vjernike od džehennema što ne znači da, da je džehennem dobar također Dunjaluk kada je Allah poslani s.a.v. rekao da mu je to draže da kaže od svega što na Dunjaluku ne misli se da Dunjaluk ima vrijednosti jer da nešto vagaš mora štaviti na dva tasa što znači da ima neku vrijednost Dunjaluk ništa ne znači a ono što je izabrao Ibnu Arabi od mišljena jeste da je Allaho posanih sallalahu viselem u tom momentu spomenuo Dunjaluk misleći na to da mi je dat sav Dunjaluk i sve što sunca obasija pa da ja to podijelim na Allahome putu draže mi je ovo prvo da kažem Subhanallaho Alhamdulillahu La ilaha illallaho Allahu akbar a Imam Ibnu Menavi kaže zbog čega ove četiri riječi? zbog toga što kad kažeš subhanallah svjedočiš da je Allah daleko od svega onoga što mu se ne, ne smije pripisati i svake manjkavosti i svega onoga što je zabranjeno da se pripriče Allahu tebara kao ta'ala od naksa, od manjkavosti od sna, od slabosti i tako dalje a u isto vrijeme svedočiš njegovoj snazi apsolutnoj, njegovoj jednoći i ono sve što što dolazi sa onim št, kako Allah tbaraka -e ve sebe opisao i nazvao sebe u Kur'anu i objavio u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kad kažeš alhamdulillah prepisuješ Allahu tbaraka ve taala vlast ono me što posjeduješ i ono što ti je dalo od blagodara, što ti je dato od blagodara. A kad kažeš la ilaha illallah svedočiš ahdaniyet, jednoću Allah tbaraka ve taala i samim time ništiš sve ostalo što se obožava mimo Allah tbaraka ve taala od lažnih božanstava a kad kažeš Allahu akbar kao što smo rekli na početku onda svedočiš, da je Allah tabaraka wa ta'ala najveći i da je najmoćniji i da sve što je mimo Allaha tabaraka wa ta'ala da je mizirno malo i da nije vrijedno spomena nasprama Allaha tabaraka wa ta'ala i njegove vlasti također od blagodati ovoga zikra subhanallah velhamdulillah wa la ilaha ila Allahu, Allahu akbar jeste da je Ibrahim, a.s. na Isra i Me'rađu, našem posaniku, s.a.v. oporučuje dvije stvari. Prvu stvar, da poselam je ummet Muhammeda, s.a.v. Kada su se sreli, u noći Isra i Me'rađa, kaže Halilullah, Allah, prijatelj Ibrahim, o Muhammede, prenesi selam s ovom ummetu od mene. Što je jedno od mnogobrojnih dokaza da je lijepo i od sunneta da poselamiš nekoga da kada sretniješ svoga prijatelja a znaš da nisi drugog jarana svog video dugo a on će ga uskoro vidjeti da mu kažeš prenesi mu selam to je jedna lijepa osobina oživljavanje tih sunneta i to je preporučeno kao što je uradio selam. iako nije vidio naš umet ali ga voli kao što mi volimo prijašnje umete sve jedan umet koji je obožavao i svjedočio njegovom vahdanijetu njegovoj jednoći monoteizmu mi ga volimo i ponosimo se da smo braća u islamu, kao što volimo i naređeno nam da volimo sve Allahove poslanike i da ih smatramo da su oni poslani od strane Allah, te vatala, da objasne ljudima Allah vjeru. I kaže u drugom vasijetu reci svome ummetu, kaže Ibrahim, da je džanac prostran i da u njemu ima pitka voda I da su njegove nive duge, široke, velike. Qiyan, inna, inna ha qiyan. Qiyan na arapskom znači njiva koja je prostrana, ravna i prazna. Nema na nju ništa. Ona je obradljiva, dobra. A nije ništa posijano. A kaže njena svijeta, to njeno drveće koje treba posaditi je, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. I kad neko od nas kaže ovaj zikr, za svaki spomenuti zikr ovih četiri riječi, na njegovoj nivi u džennetu bit će posijana jedna stabljika. Iz ovoga su islamski učenjaci izvukli fajdu veliku, a to je ako budeš puno Allaha spominjao sa ovim zikrom, imat ćeš puno palmi i svojih drveća na tim nivama, što znači da imaš svoje mjesto u džennetu. I da će se Allah subhanahu wa ta'ala zbog ovoga zikra i drugi hadisa koji govore o gradnji kuće, onome koji napusti raspravu, i tako dalje, da je Allah subhanahu wa ta'ala time će ti olakšati ulazak u džennet. Jer kad imaš nešto u džennetu, kada je tvoje, kada si zasijao, lahko će od odzalahu pomoć biti da uđeš taj džennet. Jad se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Također, ovaj zikr je veliki zikr, I do customeda laovu poslaniku Allahu alaihi wa sallama na kom što mu je došao beduin i rekao Allahov poslanice ja ne mogu da naučim Kur'an na pamet pa mi reci naj što sa čime ću klanjati kuže da klanjam musliman primio islam pa mu je rekao laovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallama kada stupiš u namaz govori umjesto Kur'ana Subhanallah, Alhamdulillah, wa La ilaha ilallah Wallahu wa akbar našto je ovaj beduin odgovorio sklapajući ovako ruke kaže, dobro to je Allah a šta je meni pa je rekao posani sallallahu aleyhi ve selleme uzmi za sebe i reci, Allaho magfirli warhamni Uafni wa i arzukni i ohdini. Allahumme. Oprostimi. Smilujmi se. Očistime, obskrbi me i uputime. Pa je onda ovaj beduin slopi ovako ruke, poput čovjeka koji zaradi dobre pare. Pa je rekao, posanjih sallallahu aleyhi ve selleme, kada je ovaj insan otišao, kaže, zaista je ovaj čovjek koji je sada bio, u svoje ruke uzao veliki hajr. U svoje ruke uzao veliki hajr. O zikru se može govoriti. Međutim, molim Allah, tebara kvata'ala, da smo iz ovih kratkih riječi, sažeti, ovih hadisa, i postrekana spominjanje uzvišenog Allaha, uzeli povuku i molim Allaha da ja budem sebe da mi povećavamo naš zikr Allaha tabaraka wa ta'ala da umanjimo zikr nečega drugog da na našim sjelima spominjemo Allaha kako bi opravdali svoje sedenje. jer Allah tabaraka wa ta'ala neće dati baričeta sjelu u kojim se one spominje i neće biti meleci prisutni niti će se oprostiti grijesi onima koji se sastali a Allaha tabaraka wa ta'ala na svome sjelu اسبحي يا منو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا انت استغفرك واتوب اليك جيب ان te šejtan mamim vas da ili do dronci ni da muhro si mrde gor kanča na sutas doi Da tadonje grijem u samoj ismi istina je pravda u svijeta Za što ziniš ja no il povisni ma Sveto Allah ti din za to sestini Dobrončuvaje pa Kaziš šta zboriš, čuvaj dobra dijela, ostaćeš bez njim. Smrt je gorka čaša, na suta stoji, kada dođe vrijeme, pit ćemo svi is <laughs> there